А той чоловік, від якого жінка до гиншого йде, сам винен, знається, не долюбив, як належить, не вберіг, таково виходить. Оно як? А я тут хазяйство старіг, а вона свою. Тут Павлові геть сороміцькі грубі слова, згуби волю, випустилися. Аж миски й терелі у миснику здавалося загримотіли від сорому. «Павле, не розпускай губу», – сказала мати. «Радій, що живі обоє. Хазяйство нажити мона з новика, а долю з губиш, то ніякими скарбами не заміниш. Проси прощення в соломочки нашої за те, що наробив. «Що побив так свою жінку? Що? Мені ще й прощення просити?» Павло йняв віри почутому. «Може, ще й на коліна стати? Перед цією негідницею накажете? І станеш, та ноги поцілуєш», – сказала Соломійна свекруха. А голос, мов, криться бренів. «Може, тоді й простить». Не буде того, світ перевертається. Вибіг Павло і дверима з усієї сили грюкнув. На коліна ж опустилася Соломія. Опустилася, та справді, ревно плачучи, цілувала ноги чоловікої матері. Простіть мене, ридала матусю ріднесенька, «Нічого, нічого, мене!» – казала Марія і гладила невістку по голові. Давно вона любила цю дівчину, а тепер жінку як рідну. Прагла і робила все, аби та стала її невісткою. Щось було в Соломії таке, що, мов би, самій Марії хотілося мати. Що вона всотувала у себе з її лиця, очей, постави. Краса, врода Соломіїні приваблювали. Так, та не тільки. Світло якесь виходить від цієї дівки, Не раз сказала собі Павлова мати. Як не над головою, то всередині його має. Мой справду отцем. Батюшкою покійним позначена, як то люди кажуть, А через нього самим Господом. І та, в яку вона була залюблена, як у рідну, Таке дісталася її синові, а отже і їй, І страх її втратити пронизу. — Вже не болить? — спитала Марія. — Ні, — сказала Соломія, — як рукою зняло «Дякую, мамо!» і руку Свекрусі поцілувала. «То добра мась! Із п'яти трав та двох корінців зроблена!» сказала Свекруха. «За днів два геть зовсім пройде!» «Дякую, мамо!» «Ну, ходімо щось по хазяйству робити!» І вже коло порога «Ти ж не здумай нас кидати!» Він пересердиться, та й простить. В Андрія вдався, а той уміє прощати. Ой, горенько наше бідове. Марія могла б це мало що розказати на вістці. Не тико про те, як приручала чоловіка, перед котрим спершу аж тремтіла. Ой, не тико. Соломія ж думала, що разом з Болем кудись відходить образа. Мов легкий літній дощ, у кого ж їй самій просити прощення не за зраду, а за любов свою неприкаяну. Рішила, що сходить на могилу до ця Андронія, поговорить, як не раз бувало, Божечку, поговорить, поговорить. Тієї ночі Павло пішов спати до клуні на сіно. Соломія не сказала жодного слова. Не було їх у неї. Десь повідлітали, як восени птахи у вирі. Довго не спалося. Проганяла думки. А вони лізли. Наче воші до немитої голови. Нє, то скорше були світлі думки. Світлі, бо про Петра. Світлі і тривожні. Бо Павло ввечері тихо й буркнув. Нема твого любчика. Підстрелив я його. Можеш піти поховати. Закопати пся Юру. Коло гріцького ружка Лежить, як досі Не прибрали друзяки. У Соломії Все похололо всередині. Нутро обірвалося, Хотіла крикнути «Брешеш!» Та слів забракло. Сухота в роті, Аж дихання забила. Руки тремтіли, Як за хату Відходила бочком. Подумала Петру мусить дати звістку. Куди гонився цей вар'ят, невідомо. Та не віриться, що встрелив Петра. Не міг неїн, коханий, справжній, як щире золото, коханий, отак нагло згинути. Та як заснула, мов у темний льох провалилася. І коли доїти корови раненько схопилася, Голова була легкою, мов подушка зі свіжим пір'ям. Зненацька думка промайнула, як подоїть обоє корів, самі піти до Павла. Вижене, це прийняв би, молоко було цівкою дно відра, а в голову те слово сказане чоловіком. «Я не лярва!» – вимовила Солом'єв голос. Цілий день, цілісінький, мовчали, як німчури. Навіть за столом обоє хіба до батька-матері озивалися. А ввечері Соломія сама пішла до клуні, вішки взяла і Павла. «Можеш ще раз побити, як хочеш?» «Я сплю», – почула. «Іди собі, жінко». Залізний він чи що? Хтось спитав у Соломії. Гордий, хтось і відказав. Безсонної ночі рішила, Щоб там як не було, Піде в ліс. До Петра. Там назовсім і останеться. Хай люди кажуть, що хочуть. Біль не згасити І минулого не вернути. Тільки Петро сам до села навідався, Бо де його шукати, хіба рідні знають. А як Павло його перестріне, Порятунок, чи рятунок, біда, Прийшов сам по собі. Через день на подвір'ї побачили Новопризначену голову сільради. Сахарка Дельового, що, казали, у червоні партизани минулої зими подався, як ото проходили через їхнє село. А з ним солдат червоний, тепер з пагонами, як у поліській чи царській армії. Спитали, а чи вдома громадянин Рощук Павло Андрійович? Павло був вдома. Захарко тицнув у руки папірець. Сказав, що то повістка. За дві години явитися в польовий воєнкомат. При собі мати документи, які є, ложку, миску, ну там кусень сала на першу пору. У випадку неявки до сім'ї будуть примінені закони воєнного часу, сказав Захарков. А що то, самі знаєте. Полуторка ждатиме ради Ой, синку! – скрикнула мама Марія. Вони знали, що вже третій день, як забирають, до армії на хронт. – Піду, – сказав Павло. – Тоді розпишіться. Захарко папірець сирий та страшний простягає. Солдат зовсім молодий хлопчисько мовчав. Тільки як до воріт дійшли, повернув голову. «Ви того ще не переживайте, спершу в запасний полк піде, а там, дивись, і на охорону тилового об'єкта. Буває і везе», – казав м'яко, по-українськи. «Наськи, проте трохи не так, як у них. Десь, певно, з восточної». Збиралися мовчки. Батько до родичів сходив. «Новину недобру переказати». Соломія до своїх майнула. А вернулася, стояв Павло серед хати, Побачив Соломку. Очима зустрілись, заціпеніли обоє, І раптом він таки опустився на коліна. «Прости, як можеш!» «Не хотів я, по-дурному вийшло!» Соломія відчула, що підгнаються ноги. Зобі на коліна стала. Сльози самі потекли. Павло долонею теї сльози, й витер. І мене прости, схлипнула Соломія. Треба було й тобі в ліс іти з нами. Ет, що там уже зараз казати? Брязнули сінешні двері. Стали підводитися обоє. Марійка, його сестра, прийшла зразу в плач. Проводжали гуртом, що й брат Павла прийшов із жінкою, і Василько з мамою.